Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja ylipapit ja kirjan oppineet miettivät, kuinka saisivat hänet otetuksi kavaluudella kiinni ja tapetuksi. Sillä he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa. Ja kun hän oli Betaniassa, Pitaalisen Simonin asunnossa. Tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo, täynnä oikeata kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä. Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään, mitä varten tämä voiteen haaskaus. Olisihan voinut myydä tämän voiteen enempään? kuin kolmeen sataan denariin, ja antaa ne köyhille. Ja he toruivat häntä. Mutta Jeesus sanoi, Antakaa hänen olla, miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teillä ei ole aina. Hän teki, minkä voi, edeltäkäsin hän voiteli minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia sarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa. Ja Juudas Iskariot, yksi niistä kahdesta toista, Meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet heille, kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he, ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka hänet sopivassa tilaisuudessa kavaltaisi. Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi? Niin hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, Menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantain vesiastiaa, seuratkaa häntä. Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa, opettaja sanoi. Missä on minun vierashuoneeni, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa? Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa, valmiiksi laitetun, valmistakaa meille sinne. Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun ehtoo tuli, saapui hän sinne niiden kahdentoista kanssa. Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus. Totisesti minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut, yksi, joka syö minun kanssani. He tulivat murhellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle. En kaiketi minä, hän sanoi heille,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 Siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Ja hän sanoi heille, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Totisesti minä sanon teille, minä en juo enää viinipuun antia. Ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät öljymäelle. Ja Jeesus sanoi heille, Kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lampaat hajotetaan. Mutta ylös noustuani minä menen. Teidän edellänne Galileaan. Niin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle. Tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kiellät minut kolmesti. Mutta hän vakuutti vielä lujemmin. Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Ja samoin sanoivat kaikki muutkin. Ja he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemane, ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kuin minä rukoilen. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen. Ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan, ja hän sanoi heille, Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi, ja sanoi, Appa, isä, kaikki on mahdollista sinulle. Ota pois minulta tämä malja, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, Simon, nukutko, etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on autis, mutta liha on heikko. Ja taas hän meni pois ja rukoili sanoen samat sanat, ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi, ja he eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle. Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte, jo riittää, hetki on tullut. Katso, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme, katso, se joka kavaltaa minut on lähellä. Ja heti hänen vielä puhuessaan Juudas, yksinistä niistä kahdesta toista, saapui, ja hänen mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppineiden ja vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. Mutta se, joka hänet kavalsi, oli sopinut heidän kanssaan merkistä, sanoen, Se, jolle minä annan suuta, hän se on, ottakaa hänet kiinni, ja viekää tarkasti vartioituna pois. Ja tuntuaan hän kohta astui hänen luoksensa ja sanoi, Rappi, ja antoi hänelle suuta. Silloin he kävivät hänen käsiksi. Ja ottivat hänet kiinni. Mutta eräs niistä, jotka seisoivat lähellä, veti miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelijaa, ja sivalsi häneltä pois korvan. Niin Jeesus puhui heille ja sanoi, Niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen ollut teidän luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen. Niin he kaikki jättivät hänet ja pakenivat. Ja häntä seurasi eräs nuorukainen, jolla oli ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä, ja he ottivat hänet kiinni mutta hän jätti liinavaatteen, ja pakeni alastonna. Ja he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjan oppineet kokoontuivat. Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin palatsin esipihaan asti, ja istui palvelijain joukkoon, ja lämmitteli tulen ääressä. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappauksensa hänet, mutta eivät löytäneet. Useat kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtä pitäviä. Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan sanoen, me olemme kuulleet hänen sanovan. Minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin, ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty. Mutta eivät näinkään heidän todistuksensa olleet yhtä pitäviä. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen, etkö vastaa mitään, mitä nämä todistavat sinua vastaan. Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle, Oletko sinä, Kristus, sen ylistetyn poika? Jeesus sanoi, Olen, ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, mitä me enää todistajia tarvitsemme? Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvenette? Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan, ja muutamat rupesivat sylkemään häntä, ja peittivät hänen kasvonsa, ja löivät häntä nyrkillä, ja sanoivat hänelle. Profetoi, oikeuden palvelijatkin löivät häntä poskelle. Kun nyt Pietari oli alhaalla esipihassa, tuli sinne muuan ylimmäisen papin palvelijattarista. Ja nähdessään Pietarin lämmittelevän, hän katsoi häneen ja sanoi, sinäkin olit nasaretilaisen tuon Jeesuksen kanssa. Mutta hän kielsi sanoin: en tiedä enkä käsitä, mitä sanot. Ja hän meni ulos pihalle, ja kukko lauloi. Ja nähdessään hänet, siellä palvelijatar, rupesi taas sanomaan lähellä seisoville, Tämä on yksi niistä. Mutta hän kielsi uudestaan, ja vähän sen jälkeen lähellä seisovat taas sanoivat Pietarille, Totisesti sinä olet yksi niistä, sillä olethan sinä galilealainenkin. Mutta hän rupesi sarattelemaan itseänsä, ja vannomaan, en tunne sitä miestä, josta te puhutte. Ja samassa kukko lauloi toisen kerran. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut hänelle. Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kielät minut kolmesti. Ja hän ratkesi itkuun.